Коли діти сплять? Виявляється, такі сцени, як у барі, Віктора неймовірно збуджують. Він просто скажаніє після того, як з'ясує стосунки на підвищених тонах. Стає потім страшенно ніжним, обціловує мене усю як ікону. Коротше, ви помирились? Помирились. Чому ж ти тоді, вимовляєш, це помирились з таким виразом обличчя? Наче посварились на віки. Бо так воно і є. Гірко зітхнула Валя. Таке примирення гірше за війну. Гірше за війну не зрозуміла Анета. Давай не будемо про сумне. Завтра новий рік, у тебе нова квартира, нові меблі, новий чоловік. Хоч у тебе все добре. Я навіть боюся Валю. «Настільки добре. Хай би щось було трохи не так. Бо коли все так добре, чекаєш чогось страшного для рівноваги. Так завжди у житті буває, я знаю». «У тебе нічого поганого статися не може. Я давно знаю Марка. Він добрий, справедливий. Він ніколи тебе не образить. Справи у нього зараз на підйомі. Про це я теж знаю». «Звідси біди чекати не треба». «А Надя?» «Ну, це і є та лошкадюхтю, якої ти так просиш у долі. Повір, мало не буде». «Звідки ти знаєш?» Вона приходила до мене тиждень тому. «І ти мені нічого не сказала?» «А що мала говорити?» «Все стандартно». Вона плакала, благала, щоб я поговорила з Марком. Попросила його повернутися. Виглядало, наче Марк. «Нерозумний хлоп'я і слухатиме моїх порад». Раніше про що думала? Раніше чекала, що він сам отямиться, повернеться, перепросить. Витримувала паузу. Вона дуже красива, ефектна жінка. Не могла повірити у те, що все це насправді, що він не жартує. Аж коли дізналась про квартиру, про вас із Дмитриком, про переїзд, тоді захвилювалася і почала діяти активно. І в чому ж ця активність проявляється, дозволь спитати. Проводить спасенні бесіди з Марковими друзями, на щастя знає багатьох. Гадає, візьмемося усі разом та й приведемо його за білі рученьки назад до неї, як бика у стіло. Але це все дурня, головне, щоб вона не лісла у Маркові справи. А що вона у них тямить? Біда у тім, Анеточко, що тямить мало, зате знає багато. Вони довго жили разом. До Марка приходили різні люди, розмовляли. А тут варто потягнути за ниточку, такого можна намотати. Задзелимчав дзвінок. О, це вже Дмитрик повернувся зі школи. У них сьогодні новорічний вечір, бігають, готуються. Дмитрик забіг у кухню з виразом голодного вовка, ладного загристи рідну матір. «Музь, дай щось перекусити. Я на п'ять хвилин. Ми з хлопцями... Ой, тютю Валюшу, ви до нас?» «До вас. Глянути на ваші хороми. Покажеш?» Дмитро не відповів, а лише мовчки енергійно хитнув головою. Ковтав ложка за ложкою смачнющин мамин борщ. Антуанетта перевела розмову на хороми. «Бачиш, Валюшо, на кухні вже майже все готове. А тут в їдальні порожню якось». Хочу прикрасити оцю стіну, натюрморт якийсь квіти, але потрібен час, щоб розрослись, аж тоді буде по-справжньому гарно. Хто ж тепер чекає милостей від природи? На базарі повно штучних квітів. Купуй, повісиш і поливати не треба. Я не люблю штучних. І я не люблю. Але з моєю роботою, з моїм життям, то туди, то сюди, які квіти витримають». Валя зітхнула, перевела погляд на Дмитрика. Він уже не ковтав, не переживуючи, а трохи спокійніше, втамувавши перший голод, розпля... розправлявся зі шматком м'яса. «Ну, скоро ти, екскурсовод! Апетиту тобі, бачу, не бракує!» Дмитрикова кімната, на відміну від більшості таких куточків, де панує молодість і безлад, Могла б правити за еталон акуратності. Ніде навалялися скинуті поспіхом джинси і шкарпетки. Підручники були акуратно складені стосиком на столі і поличках.